Testamentul francez, pista 7 Dar Fiodor nu ascundea nimic. Pașaportul Charlottei indica negru pe alb naționalitatea ei, franceză. Orașul ei de baștină, Neulisul Sen, în transcriere rusească, nu făcea decât să sublinieze că era străină. Călătoriile ei în Franța, verii ei burghezi care trăiau tot acolo, copiii care vorbeau franceza ca și rusa. Totul era prea limpede. mărturile false care erau smulse de obicei sub tortură, după săptămâni de interogatorii, puseseră depuse de data aceasta de bunăvoie de la început. Mașinăria a bătut pasul pe loc. Fiodor a fost închis, apoi devenind din ce în ce mai jenant, a fost mutat la celălalt capăt al Imperiului, într-un oraș anexat Poloniei. Au petrecut o săptămână împreună, pe durata călătoriei lor de a curmezișul țării și a unei zile de mutare, lungi și dezordonate, a doua zi, Fiodor pleca la Moscova ca să fie primit în partidul din care fusese exclus prompt. E vorba de două zile, i-a spus el, Charlottei, care îl petrecea la gară. Când s-a întors acasă, ea a observat că-și uitase porțigaretul. Nu-i grav, s-a gândit ea. Peste două zile? Și momentul acela foarte apropiat, Fiodor va intra în încăpere. Va vedea porțigaretul pe masă și, lovindu-se ușor cu palma peste frunte, va exclama. Ce prost sunt, l-am căutat peste tot. Da, dimineața aceea de iunie va fi prima dintr-o lungă perindare de zile fericite. Aveau să se revadă după patru ani, iar Fiodor nu avea să-și mai regăsească niciodată portigaretul, schimbat de Charlotte în plin război pe o pâine neagră. Cei mari vorbeau, televizorul cu actualitățile lui radioase, cu ecourile ultimelor performanțe ale industriei naționale, cu concertele de la Balșoi, ofereau un fundal sonor liniștit. Vodka atenua amărăciunea trecutului, iar eu simțeam că musafirii noștri, chiar și nouveniții, o iubeau cu toții pe franțuzoaica aceasta, care acceptase fără să crâcnească destinul țărilor. Istorisirile acelea mă învățau multe. Ghiceam acum de ce sărbătorile de iarnă erau străbătute întotdeauna în familia noastră de un fiord de neliniște, asemenea unui curent viclean care trântește ușile într-o locuință goală la ceasul înserării. În ciuda veseliei tatălui meu, în ciuda cadourilor a zgomotului pocnitorilor și a scânteierii bradului, neliniștea aceea impalpabilă era prezentă. Ca și cum în mijlocul urărilor al pocnetelor, dopurilor și al râsetelor era așteptată venirea cuiva. Cred chiar că, fără să-și o părinții noștri primeau liniștea înzăpezită și banală a primelor zile din ianuarie cu o oarecare ușurare. În orice caz, perioada de după sărbători, era preferată de sora mea și de mine sărbătorii înseși. Zilele rusește ale bunicii mele, zilele care la un moment dat deveneau pur și simplu viața ei și nu doar o etapă rusească înaintea întoarcerii ei în Franța, aveau pentru mine o tonalitate secretă, pe care ceilalți nu o deslușeau. Era un fel de nimbi invizibil purtat de Charlotte în tot acel trecut reînviat în bucătăria noastră afumată. Îmi spuneam cu o mirare plină de admirație. Femeia aceea care aștepta luni și luni de zile faimoasele bătăi ale ceasului la trei dimineața, în fața ferestrei acoperite cu flori de gheață, femeia aceea era una cu ființa misterioasă și atât de apropiată care văzuse într-o zi cochilii de argint, într-o cafenea din Năli. Niciodată când vorbeau despre Charlotte, nu scăpau prilejul de a povesti despre dimineața aceea. Fiul ei a fost cel care s-a trezit brusc în toiul nopții. A sărit din patul pliant și desculț cu brațele întinse înainte, s-a dus la fereastră. Traversând încăperea în beznă, s-a lovit de patul surorii lui. Nici Charlotte nu dormea. Era culcată cu ochii deschiși în întuneric, încercând să înțeleagă de unde venea zumzetul compact și monoton, care părea să îi impregneze pereții cu vibrații surde. Și-a simțit trupul, capul trepidând în zgomotul acela lent și vâscos. Copiii s-au trezit și au alergat la fereastră. Charlotte a auzit, strigătul mirat al fiicei sale. Ah, toate stelele astea, dar mișcă! Fără să aprindă lumina, Charlotte s-a dus lângă ei. În trecere a zărit pe masă o vagă lucire metalică, porțigaretul lui Fiodor. Trebuia să se întoarcă de la Moscova în dimineața următoare. A văzut șirurile de puncte luminoase care lunecau încet pe cerul nocturn. Avioane, a spus băiatul cu vocea lui calmă care nu-și schimba niciodată intonația, escadrile întregi. Dar unde zboară toate așa? A suspinat fata deschizându-și larg ochii ei grei de somn. Charlotte i-a luat pe amândoi pe după umăr. Mergeți la culcare. Trebuie să fie manevrele armatei. Știți, frontiera e foarte aproape. Manevre sau poate un antrenament pentru o paradă aviatică. Băiatul a dușit ușor și a spus încet ca pentru sine, tot cu tristețea sa liniștită care surprindea atât de mult la adolescentul acela. Sau poate un război. Nu spune prostii Serghei, l-a mustrat Charlotte. Haideți repede în pat, mâine mergem să-l întâmpinăm pe tata la gară. Aprinzând o veioză, s-a uitat la ceas, ora două și jumătate, deci astăzi deja. N-au apucat să adoarmă la loc, primele bombe au sfâșiat noaptea, escadrilele care de o oră deja zburau deasupra orașului, aveau ca țintă regiuni mult mai îndepărtate din adâncul țării, unde asaltul lor trebuia să semene cu un cutremur de pământ. Numai pe la trei și jumătate dimineața au început nemții să bombardeze linia de frontieră, netezind drumul pentru armata lor de uscat. Iar adolescenta aceea somnoroasă, mama mea, fascinată de stranile constelații mult prea ordonate, se găsea de fapt într-o paranteză fulgurantă între război și pace. Era deja imposibil să părăsești casa. Pământul se legăna, țiglele șir după șir alunecau de pe acoperiș și se sfărâmau cu un trosnet sec pe trepte. Zgomotul exploziilor învăluia gesturile și vorbele, asurzindu-le. Charlotte a reușit în cele din urmă să îi împingă pe copii afară. A ieșit și ea, ducând un cufăr mare, care i-a târna greu de braț. Clădirile din față nu mai aveau geamuri, o perdea unduia în vântul abia trezit. Tesătura ei străvezie păstra în mișcarea sa toată blândețea dimineților de pace. Strada care ducea la gară era presărată cu cioburi de sticlă, cu crengi rupte. Uneori, un copac frânt în două bara drumul. La un moment dat a trebuit să ocolească o pâlnie uriașă. În locul acela, mulțimea de fugari devenea mai compactă. Îndepărtându-se de pâlnie, oamenii împovărați pusaci se împingeau și, dintr-o dată, se observau unii pe alții. Încercau să-și vorbească, dar unda de șoc, rătăcită în mijlocul caselor, țâșnea pe neașteptate și cu un ecou asurzitor le punea căluș. Își agitau brațele cu neputință și își reluau fuga. Când la capătul străzii, Charlotte a văzut gara și a simțit fizic viața de până ieri, prăbușindu-se într-un trecut fără întoarcere. Doar zidul fațadei mai stătea în picioare și prin orbitele goale ale ferestrelor se vedea cerul palid al dimineții. Noutatea repetată de sute de guri a răzbătut în sfârșit prin zgomotul bombelor. Ultimul tren spre est tocmai plecase, respectând cu o precizie absurdă orarul obișnuit. Mulțimea s-a lovit de ruinele gării, a încremenit, apoi covârșită de urletul unui avion, s-a risipit pe străzile învecinate și pe sub copacii dintr-un scoar. Charlotte, derutată, și-a plimbat privirea în jur. La picioarele ei zărea o pancartă. Nu traversați, cale ferată, pericol. Dar din calea ferată smulsă de explozii, nu mai rămăseseră decât niște șineanapoda, ridicate într-un arc țeapăn, sprijinit de soclul de beton al unui viaduct. Erau atintite spre cer, iar traversele lor semănau cu o scară năstrușnică, ducându-se drept în nori. Acolo este un tren de marfă care urmează să plece, a auzit ea brusc murmurând vocea calmă și parcă plictisită a fiului ei. În depărtare a văzut un convoi de vagoane mari ca fenii, în jurul cărora se agitau niște figurine omenești. Charlotte a înșfăcat mânerul cufărului, copiii au apucat sacii. Când au ajuns în fața ultimului vagon, Trenul s-a urnit din loc și s-a auzit un suspin de bucurie temătoare, salutând plecarea. Printre pereții glisanți apărea o învălmășeală compactă de oameni speriați. Charlotte, simțind încetinala deznădăjduitoare a gesturilor ei, și-a împins copiii spre deschizătura care se îndepărta încet. Fiul ei s-a cățărat, a apucat cufărul. Sora lui a trebuit deja să grăbească pasul, ca să se agațe de mâna pe care i-o întindea băiatul. Charlotte a prins copila pe după mișloc, a ridicat-o, a reușit să o cocoațe pe marginea vagonului înțesat. Trebuia acum să alerge, încercând totodată să se prindă de clenciul mare de fier. N-a durat decât o secundă, dar a avut timp să zărească chipurile împietrite ale celor care scăpaseră. Lacrimile ficei sale și, cu o claritate supranaturală, lemnul crăpat al peretelui vagonului. S-a poticnit, a căzut în genunchi. Restul a fost atât de rapid încât i s-a părut că nu atinsese pietrișul alb al terasamentului. Două mâini au strâns-o cu putere de coaste. Cerul a descris un brusc zigzag. S-a simțit împinsă în vagon și, într-o străfulgerare luminoasă, a întrezărit șapca unui lucrător la căile ferate. Silueta unui bărbat, care o fracțiune de secundă s-a profilat contra luminii dintre pereții dați la o parte. Înspre amiază, convoiul a traversat Minskul, Prin fumul gros soarele se învăpăia ca de pe o altă planetă. Și fluturi negri, stranii, smocuri mari de cenușă, zburătăceau în văzduh. Nimeni nu putea pricepe cum putuse orașul doar în câteva ore de război să se transforme în șirurile acelea de carcase negrite. Trenul înainta încet parcă bășbâind în amurgul carbonizat sub un soare care nu-ți mai rănea ochii. Se obișnui deja deja cu mersul șovăitor și cu cerul plin de vuiete de avioane. Ba chiar și cușieratul strident de deasupra vagonului, urmat de șfichiuitul gloanțelor pe acoperiș. Părăsind orașul calcinat, au dat de rămășițele unui tren spintecat de bombe. Mai multe vagoane se răsturnaseră pe terasament. Altele culcate sau au vârâte adânc unele în altele, de o izbire monstruoasă invadau șinele. Câteva infirmiere amorțite de neputință în fața numărului mare de trupuri întinse mergeau de-a lungul convoiului. În măruntaele lui negre se vedeau forme omenești. Uneori, la o fereastră spartă, atârna câte un braț. Pământul era acoperit cu bagaje risipite. Lucrul cel mai frapant era mulțimea de păpuși care zăceau pe traverse și în iarbă. Unul dintre vagoanele rămase pe șine mai avea placa smălțuită pe care se putea citi destinația. Năucită, Charlotte a constatat că era vorba de trenul pe care îl pierduseră în dimineața aceea. Da, ultimul tren spre est, care respectase orarul de dinainte de război. La căderea nopții, goana trenului s-a accelerat. Charlotte a simțit-o pe fica ei, proptindu-i se de umăr și tremurând de frig. Atunci s-a ridicat ca să degajeze cufărul cel mare, pe care erau așezate. Trebuia să se pregătească pentru noapte, să scoată hainele călduroase și două pungi cu biscuiți. Charlotte a întredeschis capacul și a vârât mâna înăuntru și a înlemnit neputând să-și stăpânească un strigat scurt care i-a trezit vecinii. Cufărul era plin cu ziare vechi. În zăpăceala din dimineața aceea, luase cu ea cufărul siberian. Fără să poată încă să-și creadă ochilor, a scos o filă îngălbenită și la lumina cenușie a murgului a citit. Deputații și senatorii, fără divergențe de opinie, răspunseseră cu un zel deosebit la convocarea adresată de domnii Lube și Brisson. Reprezentanții marilor corpuri legeitoare se reuneau în salonul Mura. Cu un gest de somnambul, Charlotte a închis la s-a așezat și a privit în jur clătinând ușor din cap ca și cum ar fi vrut să nege evidența. Am în sacul meu o haină veche și am adunat și niște pâine din bucătărie când am plecat. A recunoscut vocea fiului său, probabil că-i se deznădejdea. Noaptea, Charlotte a ațipit cât să aibă un vis rapid, în biner de sunete și de culori de altă dată. Cineva strecurându-se spre ieșirea a trezit-o. Trenul era oprit în mijlocul câmpului. Aerul nopții nu era negru compact ca în orașul din care fugiseră. Întinderea câmpiei din fața dreptunghiului palid al ușii deschise păstra culoarea cenușie a nopților din nord. Când ochii i s-au obișnuit cu întunericul a deslușit lângă calea ferată, în umbra unui tufiș, contururile unei izbe ațipite. Și în față, în pajiștea de lângă terasament, a văzut un cal. Liniștea era atât de adâncă încât se auzeau țărâitul ușor al tulpinilor smulse și copitele călcând pe pământul umed. Cu o seninătate amară care a mirat-o și pe ea, Charlotte a simțit cum se naște și răsună în mintea ei un gândul limpede. Mai întâi a fost infernul orașelor arse și câteva ore mai târziu calul acesta care paște iarba plină de rouă în răcoarea nopții. Țara asta este prea mare ca să poată fi învinsă. Liniștea din câmpia asta nemorginită va rezista bombelor. Niciodată nu se mai simțise atât de apropiată de pământul acesta. În timpul primelor luni de război, somnul i-a fost străbătut de o neîntreruptă perindare de trupuri mutilate, pe care le îngrijea lucrând 14 ore pe zi. În orașul acela, la vreo 100 de kilometri de linia frontului, erau aduse convoaie întregi de răniți. Adesea, Charlotte îl însoțea pe medicul care mergea la gară, ca să primească trenurile pline de trupuri omenești opârțite. I se întâmpla atunci să observe pe linia paralelă un alt tren, plin de soldați proaspăt mobilizați, care plecau în sens opus, îndreptându-se spre front. Iureșul trupurilor mutilate nu conținea nici măcar în somn. Îi străbăteau visele, se adunau la hotarul nopților, o așteptau. Infanteristul tânăr cu falca smulsă, a cărui limbă atârna peste pansamentele murdare, Altul fără ochi, fără chip, dar mai ales aceea din ce în ce mai numeroși, care-și pierduse brațele și picioarele. Trunchiuri oribile fără membre, priviri orbite de durere și de disperare. Da, îndeosebi ochii aceia sfârșiau vălul delicat al viselor ei. Alcătuiau constelații ce scânteau în întuneric. O urmăreau peste tot, îi vorbeau în tăcere. Într-o noapte, coloane nesfârșite de tankuri traversau orașul. Somnul i-a fost mai ușor ca niciodată un șir de momente scurte de uitare și de treziri în toiul râsului metalic al șenilelor. Pe fundalul palid al unuia dintre visele acelea, Charlotte a început brusc să recunoască toate constelațiile de ochi. Da, le văzuse deja într-o zi într-un alt oraș, într-o altă viață. S-a trezit surprinsă că nu mai aude nici cel mai mic zgomot. tancurile părăsiseră strada, liniștea asurzea, și în întunericul acela compact și mut, Charlotte revedea ochii răniților din primul război mondial. Perioada spitalului de la Năili s-a apropiat dintr-o dată. Parcă era ieri, s-a gândit Charlotte. S-a ridicat și s-a dus la fereastră ca să închidă un geam. Gestul ei s-a oprit la jumătate. Viscolul prima zăpadă din acea primă iarnă de război căptușea în rafale pământul încă negru. Cerul răscolit de valurile de zăpadă îi atrăgea privirea în adâncurile lui mișcătoare. S-a gândit la viața oamenilor, la moartea lor, la prezența undeva sub cerul acela vijelios, a unor ființe fără mâini și fără picioare, la ochii lor deschiși în noapte. Viața i s-a părut atunci un șir monoton de războaie, o interminabilă pansare de răni mereu deschise, iar bubuitul oțelului pe pavajul ud a simțit un fulg așezându-i se pe braț. Da, războaie fără sfârșit, răni și într-o așteptare tainică în toiul lor, clipa primei zăpezii. Privirile răniților au dispărut din visele ei numai de două ori în timpul războiului. Mai întâi când fiica ei s-a îmbolnăvit de tifos și cu orice preț, trebuia să găsească pâine și lapte. De luni de zile mâncau coș de cartofi. A doua oară când a primit de pe front un aviz de deces. S-a la spital dimineața, a rămas acolo toată noaptea sperând că oboseala o să o dea gata, temându-se să se întoarcă acasă să-și vadă copiii, să fie silită să le vorbească. Premiezul nopții s-a așezat în sfârșit lângă sobă cu capul rezemat de perete, a închis ochii și imediat a pornit pe o stradă. Auzea răsunetul matinal al trotuarelor, respira aerul luminat de un soare palid pieziș. Mergând prin orașul acela încă adormit, recunoștea la fiecare pas topografia lui naivă. Cafeneaua de lângă gară, biserica, piața, simțea o bucurie ciudată citind numele străzilor, privind luciul ferestrelor frunzișul din scoarul din spatele bisericii. Cel care mergea alături de ea i-a cerut să-i traducă una dintre denumirile acelea. A atunci de ce era atât de fericită plimbarea prin orașul matinal. Charlotte s-a trezit din somn păstrând încă în mișcarea buzelor ultimele cuvinte rostite acolo și când a înțeles cât de neverosimil era visul ei, ea și cu Fiodor în orașul acela franzuzesc, într-o dimineață luminoasă de toamnă când a simțit irealitatea absolută a acelei plimbări. Atât de simple, totuși, a scos din buzunar un petec de hârtie și a recitit a suta oară vestea morții, înscrisă cu litere cețoase și numele soțului ei scris de mână cu cerneală violetă. Cineva o striga deja la celălalt capăt al coridorului, urma să sosească un nou convoi de răniți. Samovare, așa îi numeau uneori în conversațiile lor nocturne, tatăl meu și cu prietenii lui pe soldații fără mâini și fără picioare. Trunchiurile acelea ai căror ochi adunau în ei toată deznădejdea din lume. Da, erau niște samovare, cu capetele pulpelor asemenea picioarelor recipientului acela de aramă și cu cioturile umerilor ai domatoartelor lui. Musafirii noștri vorbeau despre ei cu o ciudată fanfaronadă, amestecată cu batjocură și amărăciune. Acel samovar ironic și crud însemna că războiul era departe, uitat de unii lipsi de interes pentru ceilalți pentru noi, cei tineri născuți la vreo 10 ani după victoria lor. Și ca să nu pară patetici, mă gândeam eu, evocau trecutul cu dezinvoltura aceea puțin cam vulgară, fără să creadă nici în bunul Dumnezeu, nici în diavol, după cum spune un proverb rusesc. Abia, cu mult mai târziu, avea să-mi dezvăluie adevăratul lui secret, tonul acela dezamăgit. Un samovar era un suflet înhățat de o bucată de carne dezarticulată, un creier de de trup, o privire neputincioasă, încleiată în pasta spongeoasa a vieții. Sufletul acela zdrobit era numit de oameni samovar. A povesti viața Charlottei era pentru ei o modalitate de a evita etalarea propriilor răni și suferințe, cu atât mai mult cu cât spitalul ei, amestecând sute de soldați venind de pe toate fronturile, concentra nenumărate destine, acumulând atâtea întâmplări personale. De pildă, soldatul care mă impresiona întotdeauna cu piciorul lui umplut cu lem. O schijă înfiptă sub genunchiul lui sfărâmase lingura de lemn pe care o purta vârâtă în tureacul lung al cizmei. Rana nu era gravă, dar trebuia să-i se scoată toate sfărâmăturile, toate așchiile acelea, cum spunea Charlotte. Un alt rănit se plângea cât era ziua de lungă, afirmând că, sub gips piciorul îl mânca îngrozitor. Se răsucea, scărpina carapacea albă, ca și cum unghiile i-ar fi putut pătrunde până la rană. scoate l implora el măroade, scoate l sau îl sparg eu cu un cuțit. Medicul șef, care nu lăsa din mână bisturiul 12 ore pe zi, nici nu voia să audă, crezând că are de a face cu un voicăreț. Samovarele nu se plâng niciodată, își spunea el. Charlotte a fost cea care l-a convins în cele din urmă să facă o gaură în gips Și tot ea, cu o pensetă, a scos din carnea sângerândă niște viermi albi și a spălat rana. Auzind asta, totul se revolta în mine. Trupul îmi tresărea în fața acelei imagini a dezagregării. Simțeam pe pielea mea atingerea fizică a morții și cu ochii larg deschiși îi observam pe cei mari pe care episoadele acelea toate identice după ei îi amuzau. Bucăți de lemn în rană, viermi. Pe urmă mai era rana care nu voia să se închidă. Totuși se cicatriza destul de bine. Soldatul calm și serios stătea culcat spre deosebire de ceilalți care abia operați începeau să umbre pe culoare. Medicul se apleca asupra piciorului acela și clătina sub cap. Sub pansamente, rana acoperită în ajun cu o poșghiță subțire de piele, sângera din nou. Buzele ei întunecate se mânau cu o dantelă sfâșiată. Ciudat se mira medicul, dar nu putea zăbovi mult acolo. «Refaceți pansamentul!» îi spunea el infirmierei de serviciu, strecurându-se printre paturile înghesuite unele lângă altele. În noaptea următoare, Charlotte, fără să vrea, la surprins pe rănit. Toate infirmierele purtau încălțăminte cu tocuri care umpleau coridoarele cu un țăcănit grăbit. Dar Charlotte, în șoșon de pâslă, se deplasa fără zgomot. El nu o auzise intrând. A pătruns în sala întunecată, s-a oprit lângă ușă. Silueta soldatului așezat pe pat se decupa clar pe geamurile luminate de zăpadă. Charlotte a avut nevoie de câteva secunde ca să priceapă. Soldatul își freca rana cu un burete. Pe patul lui se încoloceau pansamentele pe care tocmai le scosese. Dimineața ea a vorbit cu medicul șef. Acesta, după o noapte de nesomn, o privea ca prin ceață, fără să priceapă. Apoi, ieșind din amorțeală, a zvârlit cu o voce răgușită. Ce vrei să fac? Le telefonezi imediat să-l ia de aici. asta e automutilare." Ba, ajunge la Consiliul de Război. Ei și, așa-i trebuie, nu?" În timp ce alții crapă în tranșee el dezertorul... A urmat o clipă de tăcere. Medicul s-a așezat și a început să-și maseze fața cu palmele pătate cu tinctură de iod. Și dacă i-am pune niște ghips, a spus Charlotte. Chipul medicului s-a arătat pe după mâinile lui strâmbându-se de mânie. A apucat să deschidă gura, apoi s-a răzgândit. Ochii lui înroșiți s-au însuflețit. A zâmbit. Iară vii cu gipsul, Îl spargem la unul pentru că îl mănâncă. Îl punem la altul pentru că se scarpină. Mereu mă uimești, Charlotta Norbertovna. La ora vizitei a examinat rana și cu un ton foarte natural i-a spus infirmierei. Va trebui să-i pui niște gips, doar un strat. Charlotte avea să o facă înainte de plecare. Speranța a revenit când, la un an și jumătate, după primul aviz de deces, a mai primit unul. Fiodor nu putea să fie omorât de două ori, se gândea ea, deci probabil era în viață. Acea dublă moarte devenea o promisiune de viață. Charlotte, fără să spună nimănui nimic, reîncepea să aștepte. S-a întors, sosind, nu din vest, la începutul verii ca cea mai mare parte dintre soldați, ci din extremul orient, în septembrie, după înfrângerea Japoniei. Sara anza dintr-un oraș care se învecinase cu frontul, se transformase într-un loc pașnic, revenind la somnul ei de stepă, dincolo de Volga. Charlotte trăia acolo singură. Fiul ei, unchiul Serghei, intrase la o școală militară. Fica ei, mama mea, era plecată în orașul vecin, ca toți elevii care voiau să-și continue studiile. Într-o seară călduță de septembrie, a ieșit din casă și a pornit pe strada pustie. Înainte de căderea nopții, voia să culeagă la marginea stepei câteva tulpini de mărar salbatic pentru murături. L-a văzut pe drum la întoarcere. Ea aducea un buchet de plante lunguiețe cu umbele galbene în vârf. Rochia ei, trupul ei, erau pătrunse de limpezimea câmpului liniștit, de lumina fluidă a sfințitului. Degetele ei păstrau mirosul puternic de mărar și de ierburi uscate. Știa deja că viața aceasta, cu toată durerea ei, putea fi trăită că trebuia să o străbați încet, trecând de la apusul acela de soare la mirosul pătrunzător al tulpinilor, de la tihna nemărginită a câmpiei la ciripitul unei păsări pierdute în văzduh. Da, trecând de la cerul acela la reverberarea lui profundă pe care o simțea în pieptul ei ca pe o prezență atentă și vie. Da, trebuia să observi până și căldura blândă a prafului de pe drumeagul acela care ducea la saransa. A ridicat ochii și l-a văzut. Mergea spre ea, era încă departe, la capătul străzii Dacă Charlotte l-ar fi primit în pragul casei Dacă el ar fi deschis ușa și ar fi intrat Așa cum făceau toți soldații când se întorceau de la război În viață sau în filme Atunci ar fi scos probabil un strigăt S-ar fi aruncat spre el, s-ar fi agățat de centironul lui Ar fi plâns Dar el a apărut foarte departe Îngăduind să fie recunoscut puțin câte puțin Lăsându-i soției lui timp să se obișnuiască cu strada aceea Devenită de nerecunoscut datorită siluetei unui bărbat, căruia îi remarcat deja zâmbetul nehotărât. N-au alergat, n-au schimbat nicio vorbă, nu s-au îmbrățișat. Li se părea că au mers o veșnicie unul spre celălalt. Strada era pustie, lumina înserării reflectată de frunzișul auriu al copacilor avea o transparență ireală. Oprindu-se lângă el și-a clătinat ușor buchetul, el a ridicat capul ca și cum ar fi spus. Da, da, înțeleg. Nu purta centiron, ci doar o curea cu o cataramă de bronz negrită. Cizmele lui erau roșii de praf. Charlotte locuia la parterul unei case vechi de lemn. An după an, de un secol încoace, pământul se înălța imperceptibil, iar casa se scufunda, așa încât fereastra odăi sale abia depășea nivelul trotuarului. Au intrat în tăcere, Fiodor și-a pus ranița pe un scăunel. A dat să vorbească, dar n-a spus nimic, doar a atușit ușor ducându-și degetele la buze. Charlotte a început să pregătească de mâncare, s-a pomenit răspunzându-i la întrebări, răspunzând fără să se gândească. Au vorbit despre pâine, despre cartele, despre viața din saransa, oferindu-i ceai, zâmbind când el spunea că ar trebui să ascute toate cuțitele din casa asta. Da, luând parte la această primă conversație, încă ezitantă, era cu mintea în altă parte. Profund absentă, auzea vorbe cu totul diferite. Vărbatul acesta cu părul scurt și parcă presărat cu cretă este soțul meu. Nu l-am văzut de patru ani, l-au îngropat de două ori în bătălia pentru Moscova mai întâi, apoi în Ucraina. E aici, s-a întors, ar trebui să plâng de bucurie. Ar trebui. Are părul cărun de tot. Ghicea că și el era cu gândul departe de conversația aceea despre cartele. Se întorsese după ce luminile victoriei se stinseseră de mult. Viața își reluase cursul ei cotidian. Se întorcea prea târziu. Ca un om distrat care, invitat la prânz, se prezenta la ora cinei, surprinzând o pe stăpâna casei pe când și a rămas bun de la ultimii musafiri întârziați. Probabil că îi par foarte bătrână, s-a gândit brusc Charlotte, dar nici măcar ideea aceasta nu a putut să curme ciudata lipsă de emoție din inima ei, indiferența aceea care o lăsa perplexă.